Була синя. В ній чаша, обгорнута, як попереду, білою шовковою хусткою, а також аркушами воскового паперу і скріпи між дошками завосковано скрізь, зверху густо вкрито олійною фарбою. Бержан замурував сховок цеглою, кладеною у два шари, дошками ж накрив яму на виступцях і нагорнув землі. Вибравсь нагору і витяг драбину. Посидів трохи спочиваючи, безшумно вдвох орудували лопатками, коли загортали, ворушились, мов нічні птиці. Знову сіє дощ. Дрібніший, ніж пил. Якраз і треба було палити, сказав Максим, зелень візьметься. Візьметься, хоч пізно, промовила жінка. Починало заходити сірістю перед світанковою і поволі дніти, коли скінчили роботу. Рівно вклали скипки з травою на скопані місцині. Незвичним очам трудно примітити, що поверхня зрушена. Віднесли пристрої в сіні. Хата дихнула теплою тишею. Шипки, сіни, як фарба на захованій скринці. Здається, от крізь сутінок проступить жаріючи, ніби чаша обдіт сонця. Але ні. Хмари зап'яли небосхил і сіють найдрібнішим плачем, відстронивши вікна від світла, як нагорнута земля очі людські від чаші. І серце теж криється в свій смуток. Останню працю дома відбуто. Тепер зав'язуй колонки, пускайся рідного порога, бо нема праці, як нема. Печі ж пообвалювалися і димлясь. А так рішено. Хай дим очі людям їсть, бо в головорів ощадність на кращий похапок собі. Знайдемо роботу в місті, сказав Максим. Жінка оглянула. Роботу знайдемо, пояснив він. Сказали, тут нема. Мовчки впроваджувала Мар'яна човунок вогонь, розтопивши соломкою. Чудно як. Плаколгоспу Вартимець зустрівся навпроти, так і валить, аж ми носами близько стали. Тоді він стріпнув брови, неначе розбудився. «Максим, ти?» – питає він, і дивиться не своїм поглядом. «Мабуть, вам прикрість або голова болить?» – кажу йому. А він не болить, уже завертається. «Чого ж?» Він оглянувся на розгорній сараї, де худоба подохла. Чого? Дещать газетки, що ми заморочені від успіхів. Як приглушений стоїть, протягає гірко. Так. Жаль, стало його. Я й раджу. Відхиліться думками від клопоту. Куди? Питає він. Скрізь однаково. Як складені, що я винен? З посади відхиляться. От що, пішіть і ви звідси, бо роботи містникам не буде. Звільнять, аби зоставити без копійки. Вертимець пішов, затручувався як сонний. Думаю, бідний чоловік з посадою і партквитком. Бісові приписаний, а той першого ж його калічить. Нам би тут берегти, що люди довірили. ні, -ні. Тянися під городські паркани. Заб'ю вікна дошками, комісія вгледить пустку і без матання очоїться, хіба влізуть злодії. Та чого? Пощербаті горшки? Я їх сховаю під піччя і цеглою закладу. Там низько, ніби глухий підмурок ліг. А робота в місті знайдеться. Ти як? Про мене? Сказала жінка. Себто їй однаково. Максим знає, хоч мовчить вона, а прийняла до серця. Чи сказати, як вартимець про смерть розпитують? Вагається кічник. Дощик перестав. Розлилась біляста світлота крізь хмари. Виходжу я з колгостного. Знов вартимець навпроти. Випитливо дивиться. Радить перейти на цегельний завод. Тепер печі перекладатимуть і треба мулярів. Дивіться мені кутки в бараках, і сам би пішов, так прив'язь. Дякую йому, і дивлюся, подобрішав чоловік, він мою думку вгадує».